Від здивування у Пауля відпала нижня щелепа. Великий же магістр спокійнесенько, буденним тоном продовжував. Отже, у ті часи, коли береги Йордану бояли зеленню, а сама річка була потужною і повноводною, його берегами прогулювався Ісус Христос, а апостоли та молодші учні Слухняною отарою слідували за великим вчителем, шанобливо прислуховуючись до кожного його слова. «Ваша милость!» – Пауль миттю задихнувся, оскільки наважився перервати самого великого магістра. І юнакові знадобилось докласти великих зусиль, щоби продовжити. «А де тоді були ваша милість?» «Поруч із Христом, ясна річ». Настільки ж близько, як от від тебе, не моргнувши оком, відповів принц. І Пауль здригнувся, зрозумівши, що той не бреше. Говорити так гладко і впевнено можна в одному єдиному разі, якщо кажеш правду, чисту правду і нічого, окрім правди. Це до нашої розмови прислуховувались учні та апостоли юначе. А говорили ми про приязнь і неприязнь, про любов і зраду. Я стверджую, що коли любиш когось, то не можеш зрадити, поза як зрада – це ознака ненависті, котра з любов'ю несумісна. Якщо ж зрадник стверджує, що зрадив з великої любові – то або любов та не була великою, або ж перед обличчям зради вона була вбита у самісінькому серці, придушена самим зрадником. Христос же лагідно, ненав'язливо заперечував на це, що подібна картина надто логічна, аби бути істинною. Мовляв, моя свідомість надмірно просякнута грецьким світосприйняттям, в основі якого грецька ж логіка. Але суперечливу людську натуру неможливо втиснути у рамки формальних логічних конструкцій штибу теза, антитеза, синтез. Тому цілковито можливі і навіть закономірні випадки, коли зрадник, продовжує любити жертву власної зради. Крім того, схильні до перебільшень натури приймають іноді за зраду те, що насправді зрадою не є. Тільки якщо до справи підходити з подібних позицій, можна отримати бодай якесь уявлення про таємниці людського серця». На язику в Пауля так і вертілося запитання, проте безмежна повага до великого магістра змушувала юнака мовчати. Але наступної ж миті граф вимовив саме те, про що Пауль не наважувався спитати. «Тоді я мовив, вчителю, а чи знаєш ти, що тебе самого зрадять?» що зрадником стане твій учень, якого ти милостиво ввів до кола апостолів. Мало того, довірив йому носити скриньку з грішми. І що не стерпів такий юнак? На це Христос відповів дуже просто. Так, знаю. Почувши це, Пауль не зміг утримати нерозбірливого придушеного вигуку. Великий же магістр – завершив розповідь словами. Після тривалої мовчанки, осягнувши сказане самим Христом, я перелякано запитав, «О, великий вчителю, невже знаючи все наперед, ти не попередиш спрямованого проти тебе злочину? І знаєш, що Христос відповів мені на це? Ні, юнак затамував подих. Ісус спокійно мовив, у твоєму запитанні міститься і відповідь. Ти відповів сам собі – не я. Отже, після цього матимеш бодай якесь уявлення про глибину любові Сина Божого і до всіх без винятку своїх учнів і до решти людей, бо у моїх очах навіть твоє серце анітрохи трохи не чистіше і невідденіше». Мені, ніж серце апостола, зрадника, так і сказав саме так хробачок. Але ж тоді виходить, Пауль нерішуче замовк. Що, нумо, сміливіше, подбадьорив юнака великий магістр. Отже, нічиє серце не є чистим, нічиє, і навіть серце вашої милості, навіть моє. З легкою посмішкою підтвердив граф. Пауль здригнувся. Отже, ваша милість, колись і когось. Він знов замовк. Ну-ну, кажи: зраджували? На декілька хвилин у кімнаті зависла крижана тиша, така ж огидно липка й холодна, як нічний морок за вікном. Потім великий магістр спокійно підтвердив: ніхто з нас не без гріха. Так юний мій хробачок. Я зраджував. Визнання було зроблене відсторонено буденним тоном, який жодним чином не личив великому магістру. На одну єдину мить Пауль уявив, якою ж глибокою має бути прірва, що поглинула всі душевні пориви його співбесідника, жахнувся і тільки скрикнув, «О, ваша милосте!» Втім, мене також, Зраджували так само буденно повторив мудрий граф. Зрада це чума, окаянна віспа. На неї хворіють усі люди без винятку. В усі часи. Звісно, крім Сина Божого Ісуса Христа. Літо 1707 року від Різдва Христового Прилуки. Яка чудова літня ніч. Незадушливо розжарена, а лагідна-лагідна, Неогидно холодна, а тепла-тепла, Не темна, а наскрізь просякнута місячним сяйвом, Як щедро розсипані у небі діаманти зірок, Як гордовито пливе серед прекрасних самоцвітних розсипів Срібний човник місяця. А серце – Чом воно так калатає у грудях, немов би впіймана та зачинена у клітку пташка? Вгамуйся, серденько, заспокойся. Пташка билась об клітку, билась, доки до смерті не вбилась. Навіщо ж молодому козакові вмирати, так і не звідавши земного щастя? Заспокойся ж, серденько, не підведи завчасно, не розірвись,